پرنتاسو اصول الحدیث کی یو حدیث ویلیو صحی لذاتی ہی او حدیث ہے داغ حدیث تے جس کے کل راوی کل راوی میں صرف ضبط ناقص ہو اے التخ زبت کامل او کنا کامل زبت د دې کې بس زبت هي خداغي نه بلک کم وي باقي سب شرایط صحیح لذات ذاتی هي کې اسم موجود هو اې کوم صفات او شرایط چې د صحیح ذاتی دی او پک موجود وي خو صرف په زبت کې بداغي نه لکه مي وي نو هغه صحیح ذاتی شو او دا حسن لذاته شو ضعيف حدیث سلاوی او د دې غنک شام دی او حدیث جس کې راوی میں حدیث صحیح او حسن کې شرایط نه پاهي کم حدیث کی چې د صحیح او د حسن هغه شرطونه شرطو او نشي مونږه نو دې ته ضعيف وایي نه د صحیح شرطونه دي او نه پکه د حسن حدیث شرطونه دي ندیتا زعیفوئی صحیحن لغیرہی اس حدیث حسن لذاتی کو کہا جاتا ہے جس کی سند متعدد ہو یو خو حسن لذاتی ہی دے صحیح لغیرہی آغا حدیث لوئے حسن لذاتی دے خو سنه دُنیر غړدی ور کله یو حدیث وی خو هغه په لسو په شلو په پا پنځو سو په سلو سندونو غي بعضی حدیث حدیث یو ده خو په یو سلو سندونو راغله نو دا د محدثینو په اصطلاح کړي ته بیا اصل احاديث وای ته لسه وای سل احاديث ورته وای نو صحیح لغیریا حدیث ته چې دا اصل لذاتی هی ده خود سندونه گندی اگر سندونه دیلوی لکه تاسو آلا دب المفرد که باو ریدل امام بخاری و امال داویلی دویلی و رسول اللہ علیہ السلام دا سویری دا دیت سند وی نو دا دا سیجی دا آغی سندونه مختلف وی لکه دا گند استازان نوریدلی بیاد آغا استازان استازان گند وی بیاد آغای استازان گند وی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وآله وأصحابه أج